1943. Május 17. 5 óra 13 perc. Bármire végre elaludt, jóval elmúlt évfél. Dani már ébren volt, amikor Pacsovski örmester bejött a barakba, és zsemblámpájának fénycsóvája denni arcába szúrt. Bevetések reggelin Dani mindig korán kelt, csak éppen nem bújt ki a jó meleg vackából. – Dani, pattanj ki és csípkedd magad! Induláspontban nyolckor! – közölte a reszelős hangú Pacsovski. Dani érezte a leheletén a szivarbűzt. Elképzelte, hogyan szívja az őrmester egyik szivart másik után, csak hogy minél reszelősebb legyen a hangja. Oké, okay, felelte. Hunyorgott, és a szeme elé emelte a kezét, védekezésül a fénycsúva ellen, Mik Pacsofski végre elfordította róla a zseblámpáját, és Raskol képébe világított bele. Múr, ébresztő fel! De hiszem, most feküdtünk le! Mértatlankodott Raskol, és a takaró alá bújt. – Busby, who just Bocsi? McQuay? – halsogta az őrmester. – Gyerünk, fiúk, kászálódjatok! A barakok elsötétített ablakai mögül mindenhonnan nyögés, csapkodás, szitok hangzott. Glé felült, kihúzta magát és rázendített. – Fogd a kabátot, kalapot, legjobb, ha a gondod, itt hagyod! – gyufalánk villant. Valaki rágyújtott tenni szeplőkkel tarkított lába kilendult a takaró alól, a jéghideg padló szinte égette a lábujjait. Amit csak tesz ma, azt mind életében utoljára fogja tenni. Ne nézz se jobbra, se balra, eredj a napos arra. Valaki cipőt vágott kléhez, egy másik megtrágáságok özönét zúdította rá, de Klé csak fújta tovább rendületre nő. Térbor, kapitány, ma bevetés lesz mondta Pacsovski, miközben zseblámpájával Denis arcába világított. Reggeli, 6 óra Eligazítás nullakor! eligazítás 6 óra 45 perckor! Danis rögves lett. Most törült igazán, hogy este ideje korán otthagyta a partit, és jót aludt. Kösz, őrmester! mondta és nyúlt az órájáért. Minden reggel ébredés után azzal kezdte, hogy felhúzta az óráját, rendszeresen, pontosan, mintha maga is óraműre járna soha még az órája meg nem állt. Szinkler, hadnagy! nagy! Pacsobszki fekhelye felé fordította a zseblámpája fényét. A tiszti szállások kevésbé voltak, zsúfoltak, mint a sorkatonák barakjai. Itt tizenkét fekhely helyett csak hat volt. A barak egyik végébe tanyázott a bel négy tisztje, a másikat a Huzatos Városok kapitánya és másodpilótája foglalta el. Ébren vagyok! szólalt meg Luke. Szenszélyes rajzulatú vöröses folt mélyedt a képébe, ott, ahol az összegyűrődött párna álmába megnyomta. Átnézett Denisre. Hát persze, az óráját húzza. Ha egyszer Denis arra ébredt, hogy a világ legszebb csaja fekszik mellette, és könyörög, hogy ugyan tenni a magáéva Denis akkor is föl fogja húzni az óráját. – Hol van laventál hadnagy? – kérdezte Pacsobski, és zseplámpájának fénycsóvája végigpásztázta az üres fek lókéval szembe. Nem tudom felelte Denis. Val, wow, Phil hol van? Ahogy meglátta Phil sarkos, rendesen beágyazott fekhelyét, val rögtön rájött, hogy Phil valahol kidöltötte az éjszakát. Töltötte a fejét, hol is látta utoljára. A korai ébresztés miatt még nem igazán működött az agya, de arra emlékezett, hogy Phil este a bulin egymás után hajtotta fel a viszkiket, és egyre komorabb lett. Kiment a gépéhez hazudta szemrebenés és nélkül. Nem tudott aludni. Ideges! Pacsovszki őrmester elvigyorodott. hiányzott elől a foga. Nagyon is megértem. Már a maguknak elszabadul a pokol. Elám! Denis tovább tekerte az óra felhúzó csavarját. Vol lukra pillantott. A másodpilóta cinkos mosolyjal nézett vissza rá. Vol tudta arra gondolt, de jó félnek legalább rendesen berugott. De vol nem volt biztos benne, hogy phil örömetelt a piálásba. Hirtelen beugrott. Akkor látta a fiú utoljára, amikor Phil kitámogyott a hangárból, a hóna alatt egy teli üveg viszkivel. Vol, kapkodva öltözött. Tíz perccel később már a repülőtéren ügetett. Kereste a haverját. Az égszíne kékes feketébe váltott. A csillagok épp halványulni kezdtek. Éjjel esett. Vol lába nyomán cuppogott a sáros talaj mindenfelé emberek jöttek, mentek, a latrinára vagy az étkezdébe igyekeztek. Egyenruháva vagy öltözetbe voltak. Akadtak ki csak alsó neműben. Egy vágtázó sárga zért vágott fel. Nem jellemző fírre, hogy így eltűnjön. Nyugodt kiegyensúlyozott fickó. Ha van valami jó ebbe a rohadt háborúba, hát például az, hogy fél a társa a repülőgép orrába. Nem a nagyszájú rászka, vagy az idegcsomó csomó Eugene. Filze lehet számítani. Ügetett a repülőteret szegélyező úton, kutatva nézelődött. Bombaszállító szállító járművek, tartálykocsik jöttek, mentek. Szerelők dolgoztak a repülőgépeken. Fegyvermesterek, fegyverzetet szereltek a gépekbe, feltöltötték lőszerrel. Sebesen, higgadt pontosággal dolgoztak. Ha szót váltottak, suttogva tették. Mindenfelé zseblámpák fénye villódzott ha most jobban belegondol, állapította meg Val, Fül már hetek óta furcsán viselkedik. Kedvtelen, a szájas arca rossz kedvűen lebintjed. Rég nem látta nevetni. Olyan, mint egy kisfiú, akit éppen jól elnáspángoltak. És Wallnak most az is eszébe jutott, mit kérdezett tőle fél este a buli. Wall, mondd meg nekem igaz lelkedre, de tényleg őszintén, te nem félsz? Ami olyan kérdés, amit soha senki fel nem tesz. Val a hangár felé tartott, ahol előző este táncoltak. Remélte, hogy ott találja a mélyen alvó filt valamelyik sarokba. Előfordulhatott, hogy beesett a kiszolgáló pult mögé, és a rumliba senki se vette észre. A mulatságra csupán a boldog első szülinapot felirat, és a padlón a szétheverő üres sörös üvegek, csikkek és elpukkadt kufi maradványok emlékeztettek. Azóta behozták az előző délután felrobbant repülőgép roncsait, és szétbelezték. Sok ugyan nem maradt belőle, de azért akadhat, ami még felhasználható, érdemes javítani, rendbehozni. Fél sehol. Vol a hangár ajtóba megállt, kivette a zsebéből egy cigarettás dobozt, és rágyújtott. A csomagban már csak egyetlen Lucky Strike maradt. Azt az eligazítás után tartogatja. El ne felejtse. Mumús hat órában lent! Harsant fel hirtelen mögötte, és mielőtt sarkon fordulhatott, vagy akár az öngyújtóját bekattintatta volna, fél neki rohant. Ó, nagyot puffanva elterült, Fél pedig ólomsújjal lovagolt rajta, és nyihogva nevetett akár az eszelős. Bűzlött a piától, ha csak rá lehet lesöpört volna egy náci vadászt az égről. Valfeltápászkodott, és elképedve bámolt félre. Egyetlen pillantás elegendő volt, te részeg vagy. A sértést visszahatásítam, fellette Phil agadozó nyelvvel. Fudzogott a saját szellemességén, aztán húzott egy nagyot a Johnny Walkerből. Vagy fél deci maradt még az üveg alján. Megbolondultál, bevetésre megyünk. Val kitépte az üveget félkezéből. kezéből. Tudom, zondolsz, miért az miért be? Film már nem is próbálta leplezni, hogy nehezére esikérthetően formálni a szavakat. Én a kinép van a szova. Nincs több szerencsém, kiúzták a számomat. Szova, megakasztotta a képzavar, próbált kiigazodni a gondolatai között. Meg fog halni, és akarod neked adni valamit, hogy emlékeztessen rám. Nagy keservesen feltápászkodott. Vészesen ingadozva lekapcsolta az óráját, és vol orra elé nyomta hatásvadász szánalmas kutya pillantással. Vol úgy érezte leüti. – Kell a fenének ez a vacak, magaddal foglalkoz. szükségünk van rád! Förmet rá, és megpróbálta a szállások felé vonzolni. Csak hogy filnak nehezére esett a járás. Ha akarta volna, és alába nem engedelmeskedett. – Akarod az ingabjaimat? Mennük van a monogramom. Film megpróbálta az egyiket kihámozni, de nem boldogult vele. Az ujja hegyén vasta kurkát érez, nem az övé, valami nagy darab fickó keze. Tudod, mi lesz, ha Danis meglátít? Mi a fene ütött beléd? Hol kérdését Film meg se hallotta? Milyenne, a New York-zsanki mester szerzett egyeket adnám neked? Ajánlotta, de rögtön meg is gondolta magát. Én Nem jó, akkor a dzsenkére emlékezze, nem rám. Paul úgy érezte szétrobban a feje. Az ördögöt tegyen. Félnek részt kell vennie egy jó órás eligazításunk, aztán meg a külön a navigátoroknak tartott tájékoztatáson is. Amit pedig a repülőgépen kell tennie, attól mindannyiuk élete függhet. Ebben a pillanatban még járni is képtelen. Mint egy báb, amelyiknek összegabajodtak a táncoltató zsinórjai. Még a száját se lehet befogni. Egyre mondja ezt a hülye emlékszöveget. Tudom már, a töltött olam jó lesz, örvendezett film. két tölthetsz vele ő lapokat meg minden. Kus, dörrent rá vol. Most már igazán kus, vagy mond te val. Neked adom, amit csak akarsz. A cipőkanalamat. Akarod a cipőkanalamat? Vagy a cserkészbicskámat? Vagy talán esetleg... Phil szemöldöke kérdőn összehúzódott. Elfelejtette, mit is akart volna adni, hogy soha el ne felejtse őt. Most már egy kicsi zűrös minden. Öt perccel később vol és lúk a latrinába figyelték Filt, amit amint egy wc fülke felé imbolyog. Nem jól mérte fel a távolságot, neki ment az ajtó félfárnak. Éve a navigátorunk, jegyezte meg lók vidáman. Alatrinában nagy volt a nyüzsgés. Az emberek jöttek, mentek, kapkodva borotválkoztak, könnyítettek magukat. Szó nem igen esett, sietős dolgok volt. Rohantak kajáni. Szóni kéne dönésznek, hogy fél kiütötte magát, szerezzem valakit helyette. Mit gondolsz? Töprengett volt, amikor fél végre eltűnt a fülkében. Nem tehetjük, új ember kihívja a bal végzetet. Miért? Egy tök részeg navigátor szerencsét hoz. Hol az ajtó felé kapta a fejét, nem jöne éppen, denis. Te vagy a doktor, ózány ist ki. Már megint ez a hülye szöveg. Te vagy a doktor. Bármi baj van, a személyzet a dokira vár, hogy rendbe hozza. Hol legalább századszor bánta meg, hogy elhitette velük, elvégezte az orvosi egyetemet. Elengedte a füle mellett lók megjegyzését, inkább megkérdezte. Mi történhetett vele, kötéli idegei voltak. Ugyan már nedramatizált, piás, ennyi az egész. A fülkéből, ahol fül volt, vízcsobogás hallatszott. val megnézte az óráját. Értem az idő, 45 másodpercébe került, hogy megtalálja a saját farkát. Ha val jelentő Denisnek milyen állapotban van fil, a szerencsétlen marha hadi elé került. Más lenne a helyzet, ha ez többször előfordult volna, de fél eddig soha nem rúgott ki a hámból. Egyszer akárkivel megesett. Mi a fenét ér a barátság, ha az ember nem segít a haverjának, amikor a legjobban rászorult? Nincs választása. Fült ki kell józanítani. Bement fél után a fülkébe, és ráripakodott. Na, gyerünk, dugd le az ujjad a torkodon. A fiú döbbenten merett rá, mintha már a puszta gondolattól is elhányná magát. Csináld vagy, én dugom le! Fenyegette meg vol. Phil nem akart lépni, de máskor kitűnő reflexei most csertben hagyták, és vol erősebb volt nála. Nekilőkte a fülke válaszfalának, kifeszítette a száját, és a mutató tövig ledúgta Phil torkán. Sikerrel! Phil száján áradat lövelt ki, egyenesen Wall gondosan vasalt ingére meg nyakkedőjére. A következő lecke a borotvállás volt. Mint mindegyiknek a repülőgép fedélzetén, bevetés alatt félnek is szorosan záró gumi oxigén állarcot kell viselnie. Ha nem borotválkozik meg nagyon alaposan, az állarc addig dörzsöli az akár éppen csak, hogy sarjadó szőr a képén, még végül bőréből ukornak ki. a személyzetek különös ismertetője, hogy fel volt az álluk. A borotválkozás nem lehetett félre bízni. Még megvágna a fülét. A pillantása merebb volt, zavaros. Az arca puffadt, és sápadt. sápat. Szinte látni lehetett, hogyan alakul ki a haláltéka mögött az észfeszejtő fejfájás. Vol fél-fél arcával éppen végzett, amikor Luke visszaérkezett felderítő útjáról. Körben járta a bázist. Tiszta a levegő, jelentette. Danész elment kajálni. Féjj, Luke, Dr. Phil, és belekotort a zsebébe. A bicskád. Igazán, klassz! Luke kezébe akarta nyomni a kopott zsebkést. <gül> Csak tartsd meg! A Dennis meglátsz, szükséged lesz rá, hogy legyen mivel elvágnod a torkodat! Vigyorgott Luke. Hol mérges lett? A pilóta nem beszél eléggé komolyan, milyen állapotban van, fil. Ezt is olyan felületesen kezeli, mint mindent szokott. Lúk feltépett egy kis zacskót, hátra nyomta fil fejét, és az zaskó tartalmát fil szájába öntötte. Apró, édesgyökér tabletták záporoztak a fehérlepedékes nyelvére. Sem-sem, mondta Lúk, mintha ezzel minden gond megoldódta. A személyzet többi, legénységi állományú tagjának mindezen közben fogalma se volt róla, hogy a navigátoruk még a borotváját se képes tartani olyan rozoga. Azzal voltak elfoglalva, hogy minél gyorsabban felöltözzenek, és idejébe elédiék a reggelit, amikor még igazi rántottát osztanak. Ha az igazi tojás elfogy, már csak tojáspor kaját ehetnek. A tojásporból készített rántotta meg olyan, mint a takony. deni fotózni próbált. Nem volt biztos benne, hogy elegendő lesz a fény, de megkockáztatta. Ez az utolsó lehetőség lekapni, hogyan készülnek egy bevetési napkora reggelén a szállások. Szinte látom, mondult föl Jack. Hazamegyek, ne késem a feleségemnek, be az ágyba. Egyszer csak nyílik az ajtó, ott áll Dani, és kattogtatja az Isten verte gépét. Denni nevetett. A fiúk állandóan ugratják a fotózásért, de valójában nem veszik zokon. Ha tényleg nem akarnák, másképp adnák a tudtára. Húsz év múlva mind könyörögni fog a képekért, hogy a kölykeinek mutogathassa. Duny évvel szemközti fekhelyen Eugene lázasan kutatott. Az ágy neműjért már szétdulta, most a ládájából hányta ki a holmikat. Amúgy is ideges típus, de most teljes pánikban volt. Nem látta valaki a szent Antal érmémet? Te, nem szentanttal az elveszett dolgok védő szentje? Érdeklődött Danny, mert a hajdani vasárnapi iskolák leckéiből ilyesmi rém lett neki. Ja, de sehol sem találom. Danny önkéntelenül a balcsuklójára pillantott. Megvan, rajta van a piros gumi. Valamikor égővörös volt, most arra halvány rózsaszínűre fakult. Nem is tudja, mit tenne, ha elveszíteni. Aztán eszébe jutott a pesgő. Néhány hete bement a legközelebbi nagyvárosba, Cambridge-be egy üvegpesgőjét, hogy az utolsó bevetésükre magukkal vigyék. Pesgőt nem még el lehetett kapni. Kének is lenne kedve manapság ünnepelni? Így azután csak a hatodik helyen talált végre egy palackkal. A szabályzat tiltja, hogy a repülőgép fedézetére italt vigyenek, de Deni úgy vélte, a parancsnoknak nem lesz kifogása ellene, ha útba hazafelé, amikor már mindenen túl vannak kocintanak egyet. – Csak nem akarod azt felcsempészni a gébre, <gé> ugye nem? raszkol Raskol vigyorogva, és kikapta Deni kezéből a pesgőt. – Deni, meg vagyok botránkozva. – Vigyázz, Verge, megy! És mielőtt még Deni tiltakozhatott volna, Ruskel a terem végébe hajtotta a palackot, akár a labdát. – Ne! – ültötte Danny. Két havi repülési pótlikát áldozta a pesgőre. De völcs könnyedén levette a palackot, a hóna kicselezett néhány képzeletbeli játékost, aztán visszadobta az üveget Ruskelnek. – Hé, -hé marák, hagyjátok abba! – süvöltötte dühösen Jack. – Megvan! – Eugene hangja diadalítás volt. A matrac alatt az ágyrugói közé becsúszva találta meg az érmét. Boldogan megcsókolta, a nyakába akasztotta és ellebegett egy hálafogászt. Wall is éppen imádkozott abban a pillanatban. Ő azért, hogy fél csuklása megszűnjön. Három perce kezdett csuklani. Wall először kényszerítette, hogy fejen állva igyon néhány korcsvizet. Aztán visszatartatta vele a levegőt, hogy fél szinte megfulladt. Majd egy papírzacskóba fújatta, de semmi sem használt. Elég legyen. Hirtelen kinyílt az ajtó, és dönös sétált be pöfékelve, elégedetten szívogatta a pipáját. Hát, itt vagy végre, Fél, mondta. A fekhelyéhez ment kivett a zsebéből egy levelet, és a párnája alá tette. Hagyományos litus. A levél a szerelmének szólt, neki kell elküldeni, ha Denis nem tér vissza a bevetésről. Ne feledjétek, tartanok kell a szátokat, tudjátok, miről, jegyezte meg közben. Miről? kérdezte val. Azon járt az esze, hogy fél szájából bármelyik pillanatban újra kipukkanhat egy huk, aztán mégis eszébe jutott a washingtoni sajtós fickó, meg a live fotós. Dennis nem akarja, hogy a hat legénységi állományú fiú megtudja. A személyzetnek együtt kell visszamennie az Egyesült Államokba, hogy pénzszerzőkörútra induljanak a háborús célok érdekébe. Csak akkor akarja majd elmondani nekik, ha túl lesznek a mai bevetésem. Ja! – Persze! – egy gyorsan. Dennis kivette a ládájából egy pakli dohányt, aztán végig pillantott a fekhelyén, nem felejtette el valamit. Kifogástalanul bevetett tárgyán, elsimított egy szinte láthatatlan ráncot. Még egyszer kinyitotta a ládáját, egy ceruzát vett ki belőle. Wall se élő, se holt nem volt. Szorongva várta az áruló hukkot. Hát akkor viszlát az eligazításon! – mondta Denis és végre valahára kiment. Val meglepődve bámult félre. Ezt jól csináltad, dicsérte meg. A válasz a legpukkanhatóbb volt, amit életében hallott. Az étkezdébe vágni lehetett a füstöt. Szén néget, pirítós bűze keveredett olajszaggal. A termet két részre osztották. A kisebbik volt a tiszteké, a nagyobb és zsúfoltabb a legénységi állományúaké. Az emberek többet fecsegtek, mint amennyitettek. Bevetés előtt senkinek se volt különösebb étvágya. Rendszerint félúton a cél felé tölt rájuk az éjség, de akkor már felkapott az állók. Val állt be elsőként az ételosztó sorba. Félt maga után húzta. A fiú már nem csuklott, nem járt a szája a halálról se. Valamiféle kábulatba süllyett. Úgy saplatott Val mögött, mint a megvert kiskutya. Adjál neki mindjárt repetált is, mondta Val a szakácsnak. Nagyon éhes, a szakács púpozott merőkanál lár csapott fél tányérjára, a tetejébe meg jó zsíros sűlt a karéjokat rakott. Fénynek felkeveredett a gyomra. Már nem volt mit hányja, de szörnyen émegett. A halára ítért legalább választhat, mit akar enni életébe utoljára, gondolta. Oh, nekem még ennyi se jut. Elkapta a tányérját, mielőtt a szakács még két szürk és trágár gondolattársítást ébresztő hurkát is rápakolhatott volna. Két lépésnyire tőlük a közkatonák térfelén felén egyetlen asztalnál szorongott Clay, Verge, Eugene, Jack, Raska és Danny. Szívták egyik cigarettát a másik után, itták a gyomorgyilkos kávét, de a zsíros, nehéz kaja ott hűlt ki előttük a plétálcákon. Csak a haspók Jack zabált rendületlenül. Ettől a tojástól egy keselyű is elundorodna, jegyezte meg és rátette a tányérjára a sonka szeleteket, amelyekhez Eugene hozzá sem nyúlt. Séta út lesz ez a mai, fiúk, meglátjátok, tej hordás, morfondírozott Clay. Pontatottan nejtette ki, elnyújtotta a szavakat. Ez korra reggel kellemesen hangzott. Clay mindig korra reggel stílusban beszélt. Érzem a csontjaimban. Akkor is ezt mondtad, amikor Wilhelmshafenba zavartak, emlékeztette Danny. Úristen, remélem nem oda megyünk megint. Eugene idegesen megmarkolta a Szent Antal érmét. De hogy teszi! Velünk tennék, a kis kedvencekkel! vigyorgott Rászkő. Aztán meglátta, hogy Dirborn kapitány jön oda hozzájuk, mire rögtön kihúzta magát a széken, és törni kezdte a fejét, mit is követhetett el az elmúlt 24 órában, amiért most megkapja a A parancsnok láttán mindig bűntudat támadt az emberben. Hát, hogy vagyunk ma reggel, fiúk? Denis odaért az asztalukhoz. Közvetlenül mögötte jött Luk, Reszkám mögé lépett és megmarkolta a nyakát. Ne csinálja! Raszkő igyekezett szabadulni a szorításból. Luk néha úgy bánik velem, mint egy ostoba ölebbel. Ma van az utolsó nap, hogy ezt teheti velem, uram. Én nem lennék ebben olyan biztos, igaz, Denis? Luk elmosolyodott, és rábeszélően nézett Denisre. Ugyan mondaná el a fiúknak az otthon várható reklámutazást, de a kapitány nem is válaszolhatott. Az ételosztó pult felől égtelen puffanás és csörömpölés hallatszott. Rol kapkodva szedte össze a széthullott evőeszközt. Fél véletlenül levert egy tartót. Lúgtak elállt a lélegzete, rémülten figyelte, hogyan veszi szemügyre Denis filt. Már pedig a fiúra csak rá kellett nézni, rögtön látni, hogy nincs rendben. Az arca puffadt és olyan fehér, akár egy döglött hal a Dennis kiszúrja, hogy film még a cipőfűzőjét se tudná megkötni, olyan másnapos, abból nagyon nagy baj lesz. Nincs az a hatalom, ami megmentené őket, phil volt meg őt. Dennis egy szót sem szólt egyelőre. Nézte, ahogy valkapkodja kapkodja a késeket, villákat, kanalakat. Film meg csak áll, és úgy bámul, mintha soha ilyet nem látott volna még. A kapitány végül csupán ennyit mondott. Idegesek vagyunk ma reggel, mint azt hiszem. Találkozunk eligazítás után. Azzal kiment. Luke nagyot sóhajtott. Eddig megúzták, de a neheze még hátra van. Az eligazító teremben még nagyobb volt a füst, mint az étkezdébe. A fél alakú tető alatt hosszán húzódott a baratt, Az egyik végébe dobogó vált. Fölötte a falon a fekete függöny Anglia és Észak-Európa hatalmas térképét takarta. A függöny széle mellett vörös fonal a fonal kezdete eltűnt a függöny alatt. A terem belépők első pillantása ezt a vörös csévét kereste. A függöny mögött a fonal, a bázis és a cél között feszült a térképen. Abból, hogy mennyi maradt a csévén, következtetni lehetett, milyen nehéz lesz a bevetés. A sok fonal maradt rajta, a térképen rövid távolságot jelöltek. Valamelyik közeli várost támadják, a csatorna francia partvonalától nem messze. Más szóval sima kiordás. Ha nem, ha alig maradt rajta, minden személyzet rögtön tudhatta, hogy a cél messze van, valószínűleg Németországban. Aznap a csévén alig maradt vonal. Egyetlen szár simult rá. Szó sincs kihordásról. Hogy a fenébe csinálja a végig a navigátor eligazítást, ha itt befejeztük? Kérdezte Luke, miközben val lenyomta a székre a fiút. A hadcsészem éregerős fekete, amelyet val beleerőszakolt, édes keveset használt. Fél szeme lelecsukódott, a feje minduntalan a mellére esett. Isten velünk lesz bassza meg, felelte Val. A rádiósok a terem végében gyülekeztek. Kiderült, hogy a mazsola, az anyámért hazámértról, akivel Danny az esti bulin összehaverkodott, szintén rádiós. A gyereken látszott, hogy ideges. Azt hittem, gyakorlunk még egy kicsit, mielőtt élesbe küldenek, mondta danny -nek. Az anyámért, hazámért alig három napja érkezett Amerikából. A személyzet mindössze két gyakorló repülésre szállt fel. Úgy volt, hogy legalább még egy hétig nem küldik őket bevetésre. – Jó, megy majd meglátod – bíztatta Danny. A mazsola kivette a zsebéből a négy lóherét, és felmutatta. Danny elmosolyodott. – Nem mesélte el a mazsolának, honnan van a lóhere? – A gyerek meg nem kérdezte. – Vigyázz! – hangzott fel, és 150 ember felállt. Craig Harriman ezredes jött be a terembe, és fellépett a dobogóra. – Péhenny uraim! Harriman végignézett a rengeteg arcom, a rászegeződött szemekem. Ahányszor csak ott állt a dobogon, hogy ismertesse az aznapi feladatot, mindig az jutott eszébe. Hm, – Milyen fiatalok! – Némelyiknek még pattanásos a képe? – Hiába kenik a hajukat akármilyen pomádéval, a legtöbbjük és szanaszétál. – Egyikük, másikuk láthatóan másnapos. Remélem, minnyáján jól érezték magukat tegnap este, szólalt meg. A terem helyeslően felmarajlott. Krég várt egy percet, hagyta, hogy elüljön a nevetés és a félhangos benyögések zaja, aztán folytatta. De most térjünk vissza a munkára. A teremben csend lett. Tudták, most jön a pillanat, amikor a parancsnok ismerteti a mai bevetés célpontját. A szemek a csévére lebentek. Az az egy nem ígért semmi jót. A mai bevetésünk célpontja Bréma. A parancsnok helyettes elhúzta a fekete függönyt. A vörös vonal a kelet bázistól az északi tenger fölé húzódott. Ott élesen délnek fordult, és száz kilométernyire behatolt Németország fölé. Döbbent felhördülés, morgás, nyögések. Egyes pilóták humorizálni próbálnak, mások szitkozódnak. Jó néhányan a rémülettől dermedten merednek a térképre. Egy hónapja jártak Bréma fölött. Aznap este a fekhelyek egynegyede árult el. Alig, hanem nem fél volt az egyetlen, aki nem lepődött meg. Pontosan erre számított. Egy percig sem hitegette magát azzal, hogy az utolsó bevetésük a tejkihordás lett. Tudta ő előre, hogy ez az utolsó lesz a legkeményebb, és azt is tudta, hogy repülhetnek bárhová, ő meg fog halni. Behúnyta a szemét, szeretne ébren maradni, hallgatni az eligazítást, de hát olyan rohadtul lámos. Lehunyom a szemem egy pillanatra csat, gondolta. Jó darabig ez volt az utolsó gondolata. Harriman ezredes kivárta, amíg az emberek legyőzik az első döbbenetüket, csak aztán kezdett újra beszélni. Hangja hűvös, tárgyilagos volt, mint egy üzleti tárgyalásom. Meglássanak rajta semmit, intette magát. Ha rájönnek, hogy ugyanúgy a rémült vagy, mint ők, akkor ijednek csak meg igazán. Soha ennyire fontos feladatunk nem volt még. Brémában van a Foke Wolf repülőgépgyár. Ott készül az FW 190 es a németek egyik legveszedelmesebb fegyvere. Ezért nagyon pontosan kell céloznunk, és nagyon kemény csapást kell mérnünk. A helyettesem ismertetni fogja az összes szükséges adatot. Mire végez, visszajövök, és szólok még néhány szót önökhöz. Craig Herriman ezredes lelépett a dobogóról, sietve ment az ajtóhoz. Tudta, rászegeződik minden szem. Semmiféle érzelemnek nem szabad látszania az arcám. Közben azonban egyetlen kérdés őrült az agyát. Mit mondhat a parancsnok az embereinek, amikor a halába küldi őket?